Den 14 juni 1969 lekte sexåriga Dennis Martin kurra gömma med sina vänner. Han och hans pappa, farfar och storebror hade åkt ut för att kampa i Great Smoky Mountains mellan Tennessee och North Carolina i USA. Med sig hade de en familjevän och Dennis två söner som var något äldre än Dennis. Dennis hade på sig en illröd t-shirt instoppad i de gröna teckbyxorna. Hans hår var brunt och lockigt. De fyra pojkarna kom på att de skulle smyga upp och skrämma männen. De tre äldre pojkarna gick åt ett håll i skogen och Dennis åt ett annat. Hans röda tröja skulle synas om han bara smög upp bakifrån, tänkte de. Och därför gick han in bakom en buske. De räknade till tre- och de tre äldre pojkarna hoppade fram och ropade, bu! Männen hoppade till, skrattade och de klappade om killarna och lyckönskade dem för ett bra bus. Men Dennis hade inte hoppat fram. Och bakom den buske där han hade gömt sig var det tomt. Han hade bara varit borta i ett par minuter, mellan tre och fem enligt faderns uppskattning senare, men gick inte att hitta. De letade allihopa och de ropade efter Dennis. Men ingen hittade honom. Under dagarna som följde kallades hundratals och sedan tusentals människor in i eftersökningarna. Helikopterar frög omkring och bland träden gick före detta soldater med erfarenhet av att orientera sig i Vietnams jungler. Ingen hittade sexåriga Dennis. Än idag vet ingen vad som hände med honom. Han hade gått in för att gömma sig bakom en buske och sen gått upp i rök. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner. Och idag viger vi hela avsnittet åt en serie inlägg som en person skrev på Reddits No Sleep forum under hösten 2015. Men skälet att jag började med historien om Dennis Martin är för att hans berättelse påminner en del om vad personen på Reddit har att berätta. Det är en historia om hur snabbt det kan gå att försvinna i skogen. Hur gåtfullt det kan kännas med ljuden och rörelserna mellan de mörka trästammarna. Och hur stark impulsen kan bli att bara springa, att fly. Men också hur skepnader som aldrig förklaras ibland skymtar i ögonvån. Eftermiddagen då Dennis Martin försvann var 45-åriga Harold Key i närheten av den campingplats där familjen Martin och deras vänner tältade. Key och hans familj hade vandrat runt i området och tittat på djur när de plötsligt hörde vad de kallade för ett enormt skrämmande vrål. Sekunden senare pekade Keys son ut en svart björn i närheten uppe på en ås. Harold Key fick syn på björnen men kunde snabbt konstatera att det inte alls såg ut att vara en björn utan snarare en mörk, råbarkad mansfigur. Figuren försökte gömma sig bakom en buske och bar någonting över axeln. Key utgick ifrån att det var en tjuvjägare, men senare när han hörde talas om Dennis Martins försvinnande så anmälde han händelsen till polisen och FBI. FBI kunde aldrig följa upp tipset och det slutade med att de avskrev det. Vad hände med Dennis Martin och vad gömmer sig i de djupa mörka skogarna? Ja, åtminstone det senare får vi höra mer av i serien inlägg på Reddit som heter I'm a search and rescue officer for the US Forest Service I have some stories to tell Reddit-användaren Search and Rescue Woods en skogvakt och räddningsarbetare berättar i åtta inlägg om sina egna och kollegornas upplevelser om människor som fallit baklänges ner i lös snö fastnat och dött om blodhundar som ibland försöker leda en rakt upp för branta klippor och att hitta döda och levande människor på omöjliga platser. Historierna läses av Ludvig Josefsson och de är många, ofta obegripliga och ännu oftare skrämmande. Jag hoppas att ni ska gilla dem. Första inlägget, 26 augusti 2015. Jag har ett inte helt dåligt CV när det kommer till att hitta människor som gått vilse. Ofta har de bara lämnat skogstigarna, halkat ner för någon klippa och sen inte lyckats hitta vägen tillbaka. De flesta har blivit upplärda att stå kvar där de är om någon går vilse och hinner därför inte långt förrän vi hittar dem. Men i två fall var det annorlunda. Jag har inte kunnat glömma dem och tänker på dem varje gång jag är ute i skogen för att motivera mig själv att leta bättre och noggrannare. Det första fallet gällde en liten pojke som var ute och plockade bär med sina föräldrar. Han gick tillsammans med sin syster och de försvann båda två samtidigt. De hade försvunnit ur sina föräldrars sikte i bara några sekunder- men uppenbarligen var det tillräckligt för att de skulle hinna vandra iväg en bra bit. Det dröjde inte länge innan föräldrarna ringde oss. Och när vi anlände till platsen hittade vi dottern nästan på en gång. Vi frågade henne om pojken och hon sa att björngubben kommit och tagit honom. Hon sa att björngubben gett dem bär och bett dem vara tysta. Och att han sen ville leka med pojken ensam. Det sista hon sett av pojken var när han red iväg på björngubbens axlar och då hade han inte verkat rädd. Vår första tanke var att han hade blivit kidnappad men vi hittade aldrig ett spår av en annan människa i det där området. Flickan hade också insisterat på att han inte varit vanlig utan gång på gång kallat honom just björngubben. Han skulle ha varit täckt av hår som en björn och sett konstig ut i ansiktet Vi letade efter pojken i veckor men hittade aldrig så mycket som ett spår efter honom Det andra fallet jag syftade på var det när en ung kvinna försvann under en vandring tillsammans med sin mamma och morfar Mamman berättade att dottern hade klättrat upp i ett träd för att få överblick över skogen och sen aldrig kommit ner igen de hade stått vid trädets fot i timtal och ropat på henne innan de till slut ringde efter hjälp. Vi letade naturligtvis överallt men hittade henne aldrig. Jag förstår inte vart hon kan ha tagit vägen för varken hennes mamma eller morfar såg henne någonsin komma ner ur trädet. Men det finns fler konstiga historier från mitt jobb. En gång var jag ute med en annan skogsvakt och undersökte en rapport om björnar i området. En man som var ute och klättrade i bergen hade inte återvänt när han skulle och det slutade med att vi själva tvingades bestiga berget han hade klättrat i. Vi hittade mannen i en bred spricka med ett brutet ben. Det var inte vackert. Han hade suttit där i två dygn och benet var infekterat. Till slut lyckades vi få in honom i en räddningshelikopter och en av sjukvårdarna som skötte om honom berättade senare att mannen hade varit helt ifrån sig. Han babblade förvirrat om hur allt hade gått bra tills han nådde bergstoppen och väl där uppe insett att han hade sällskap. En annan man stod där, en parkas och täckbyxor med ryggen mot honom. Bergsklättraren hade gått fram till honom och då vände sig mannen om. Han hade inget ansikte, sa bergsklättraren i ambulanshelikoptern. Han hade fått panik och försökt ta sig ner för berget igen men slarvat, fallit och gjort sig illa. Efter att ha krypit in i sprickan hade bergsklättraren kunnat höra mannen utan ansikte uppe på berget och klättrande på bergväggarna och han hade oavbrutet gett ifrån sig kvävda vrål. Den berättelsen lämnade mig med verkligt kalla kårar och jag är glad att jag inte var i mannens kläder. En av de otäckaste grejer som någonsin hänt mig inträffade när vi letade efter en ung kvinna som kommit bort från resten av sin vandringsgrupp. Vi var ute hela natten eftersom våra hundar fått upp ett spår och vi inte ville förlora det. När vi väl hittade henne låg hon ihop krypen under en stor rotvälta. Hon hade förlorat sina skor och ryggsäck och var tydligt i chocktillstånd. Eftersom hon däremot var fysiskt oskad kunde hon gå tillbaka till säkerheten tillsammans med oss. Men under hela promenaden vände hon sig hela tiden om och tittade sig oroligt över axeln. Gång på gång frågade hon varför mannen med svarta ögon följde efter oss. Vi såg ingen annan i skogen så vi tänkte att hon var väl chockad och släppte det. Men ju närmare vi kom vår bas desto mer upprörd blev hon. Hon bad mig säga åt mannen med svarta ögon att sluta göra miner. Och en gång stannade hon till och med upp, vände sig om och började skrika rätt in i skogen att någon skulle lämna henne i fred. Hon skulle inte följa med honom, skrek hon, och inte heller lämna oss åt honom. Vi blev väl lite illa tillmods men ledde henne vänligt och bestämt vidare. När vi plötsligt började höra ljud från skogen Det lät som om någon hostade Men mer rytmiskt och på något sätt djupare Jag kan nog inte beskriva det på något annat sätt Än som insektsliknande Väl framme vid basen Vänder sig kvinnan mot mig med ögon stora som tallrikar Lägger handen på min rygg och säger Han säger åt dig och skynda dig Han gillar inte ärret på din nacke Visst har jag ett väldigt litet är där min nacke möter ryggen, men det är allt som oftast täckt av min krage och jag kan inte för mitt liv förstå hur kvinnan hade sett det. Ögonblicket efter att hon sagt det där hörde jag insektshostningen igen rätt in i mitt öra. Jag hoppade nästan ur skinnet och la på ett ordentligt kol. Jag gjorde mitt bästa för att inte visa hur lättad jag var att lämna skogen den natten. Det här är den sista berättelsen jag ska dra för den här gången och troligen den konstigaste. Jag vet inte om det här är en erfarenhet som alla skogsvaktspatruller delar men som ingen pratar om. Försök gärna fråga om det nästa om du stöter på någon som jobbar med skog och mark men var beredd på att även om de vet vad du talar om så kommer de nog att låtsas som ingenting. Av våra chefer har vi blivit tillsagda att inte prata om det och vid det här laget är vi ändå alla så vana att vi inte ens riktigt reagerar på det längre. Men nästan varenda gång vi rör oss riktigt långt in i skogen, alltså sådär som 5-6 mil, springer vi för eller senare på en trappa. En helt vanlig trappa, mitt i ingenstans. Tänk dig att du har tagit trappan från en villa eller från ett lägenhetshus, klippt ut den och klistrat in den mitt i skogen Första gången jag såg det frågade jag om det och min kollega svarade bara att jag inte skulle tänka på det Alla andra jag pratade med efteråt sa samma sak När jag sa att jag ville undersöka trapporna närmare blev jag tillsagd på skarpen att aldrig gå i närheten av dem Nu för tiden brukar jag bara nonchalera dem eftersom jag ser dem så ofta Andra inlägget, 27 augusti 2015 Jag är helt förbluffad av hur mycket respons jag fick på min förra post Så nu är jag här igen och tänkte berätta mer om vad jag varit med om För att bara reda ut det här med trapporna först Så brukar de se ut på alla möjliga sätt De är olika stora, byggda i olika stilar och återfinns i olika skick Vissa är gamla och halvruttna, fallfärdiga, medan andra är splitter nya. Jag såg en gång en trappa som såg ut som om den kom inifrån en fyr, byggd i gammaldags snitt i metall och formad som en spiral. Trappstegen fortsätter aldrig upp i oändlighet och inte ens så långt att de försvinner ur sikte, men de varierar i längd. Det som jag skrev tidigare... Föreställ dig att någon skulle ha tagit trapporna i ditt eget hus och bara placerat dem mitt i ingenstans. Copy-paste, liksom. På ett av mina första jobb, när jag fortfarande var lärling, letade vi efter en försvunnen fyraåring. Mamman hade tappat bort honom, men våra hundar fick snabbt upp spåret och eftersom vi till och med själva såg spåren efter honom kände vi oss hyfsat trygga med att hitta honom. Efter en stund mötte vi honom i full färd med att plocka blåbär Någon halv kilometer från där han senast syntes Han hade inte själv förstått hur långt han hade gått En av de mer erfarna skogvaktarna tog sig an och gå tillbaka med ungen till hans morsa Vilket jag var glad för eftersom jag inte är så bra med barn På vägen tillbaka bestämde sig min mentor för att ta en omväg och visar några av de platser där försvunna personer brukar återfinnas. I området bredvid vandringsspåret finns en dalgång och folk går gärna ner där eftersom nedförsbackar är mindre ansträngande. Vi vandrade den några kilometer långa sträckan dit och var fram efter en timme. Hon visar mig platser där hon hittat folk när jag skymtar något på avstånd i skogen. Jag vill vara tydlig med att vi befann oss över en mil från närmsta parkeringsplats, mitt i en nationalpark där man varken får bygga hus eller kojor. Som mest kan man få syn på brandtorn eller en och annan hydda byggd av grenar där ute. Men det jag såg hade räta linjer och om det är något man lär sig snabbt i vildmarken är att räta linjer sällan förekommer naturligt. Jag pekade på vad det nu var och min mentor tystnade. Hon ställde sig med armarna i kors och betraktade mig med ett blankt ansiktsuttryck. En aning förvirrad gick jag fram för att undersöka vad det var jag såg och när jag passerat de sista träden framför formen ställde sig mina nackor rätt upp. Det var en trappa, en jävla trappa mitt ute i skogen. Hade det varit i ett vardagsrum hade den inte alls tuckit ut. Den var belagd med matta och tio trappsteg hög. Och där ute i skogen var det som att befinna sig i ett datorspel som buggat sig. Där stod jag och bara tittade. Samtidigt som min hjärna gick på högvarv för att försöka förstå vad det var jag såg. Min mentor klev fram bredvid mig och ställde sig och hängde som om hon inte ens såg trappan. Jag mumlade något om hur fan kan den där vara där och hon småskrattade. Det är bara att vänja sig, unge man. Du kommer att se många fler sådana. Jag tog ett steg fram mot trappan men då grep hon tag i min arm. Hennes grepp var fast och hårt. Det där är nog ingen bra idé, sa hon. Hon lät lugn och avslappnad men något i hur hårt hon höll i min arm fick mig att stanna upp. Du kommer att se många fler under din tid i skogen men gå aldrig nära dem. Rör inte vid dem och gå inte upp för trappstegen. Låtsas bara inte om dem. Jag började formulera en vilsen fråga men hennes ansiktsuttryck fick mig att vara tyst. Utan att säga något mer började vi vandra tillbaka till basen och vi tog aldrig upp det där med trappan igen under hela min träningsperiod. Men det skulle visa sig att de hade rätt. Vi kanske var femte utryckning springer jag på en trappa. Ibland är de närmare vandringsspåret, bara några hundra meter in i skogen. Och ibland är de flera mil bort från närmsta tecken på mänskligt liv. De är oftast i bra skick, men vissa ser ut att ha stått där i åratal. Den största jag någonsin sett såg ut att vara direkt hämtad från en sekelskiftes villa och den var säkert 3 meter bred och 5 sex meter hög. Varje gång jag har försökt prata om trapporna med kollegor så har de gett varianter på svaret min mentor gav mig. De dyker upp då och då. Oroa dig inte. Det är ingen stor grej. Bara du inte rör vid dem. Nu för tiden, när jag själv har lärlingar, säger jag samma sak till dem. Jag vet inte vad jag annars skulle säga. En dag hoppas jag få ett bättre svar. Det händer att mina vänner som inte jobbar i skog och mark undrar om jag någonsin sett getmannen. Tyvärr, eller kanske lyckligtvis, har jag sällan något spännande att berätta för dem. Det närmaste jag kommit är väl den där osynliga mannen med svarta ögon som den vilsegångna och förvirrade kvinnan såg. Men en gång hände något som kanske skulle kunna ha med getmannen att göra. Vi hade fått ett larm om en äldre kvinna som skulle ha svimmat på en av stigarna. Vi tar oss dit och möter hennes make som är helt utom sig. Han lufsar fram till oss och berättar att han hade varit en bit in i skogen för att titta närmare på någon växt när han plötsligt hört frun skrika panikslaget från stigen. Han springer tillbaka till henne och finner hustrun avsvimmad. Vi lägger upp henne på en bår, och under den besvärliga promenaden tillbaka till turistcentret vaknar hon till och börjar skrika igen. Jag lugnar henne och frågar vad som hänt. Nu minns jag inte längre vad hon sa ordagrant men i stora drag berättade hon att hon hade väntat på sin make när det började höras konstiga ljud. Det hade låtit som en katt men mekaniskt på något sätt. I ett försök att hitta var ljudet kom ifrån, gick hon en bit längs stigen och ljudet kom närmare. Ju närmare det kom, sa tanten, desto obehagligare lät det, tills hon förstod vad det var som inte stämde. Den här delen av hennes berättelse minns jag exakt, för den var så märklig. Det var inte en katt, son. Det var en man som sa miau om och om igen. Miau, miau. Mjau. Men det var ingen vanlig man. Det kan han inte ha varit, för jag har aldrig hört en människas röst låta så där. Den surrade och brusade och lät hemsk. Dessutom kom den närmare, men jag kunde inte se honom, sa kvinnan. Ju närmare rösten kom, ju räddare blev jag. Det sista jag minns är att en skepnad tog ett steg ut på stigen och då måste jag ha svimmat. Jag tittar på henne. Varför går en man omkring ut i skogen och mässar miau till folk? När vi lämnat av tanten och hennes make vid turistcentret återvände jag till skogsdungen där vi hittat dem för att undersöka saken. Väl där är allt tyst och lugnt så jag går en bit till längs stigen och sen vänder jag om och går genom skogen tillbaka mot basen. Solen håller på att gå ner och jag vill inte vara för mig själv där ute så jag rycker på axlarna och tänker att kvinnan börjar kanske bli dement. Men så hörs något på avstånd. Jag stannar upp och ropar ut att om det är någon där så ska vederbörande komma fram. Ljudet varken försvinner eller kommer närmare men det låter precis som en man som monotont säger miau, miau, miau. Dessutom vibrerar rösten mekaniskt, som när man pratar genom en röstförstärkare tryckt mot halsen. Jag går omkring i skogen för att försöka hitta ljudkällan, men den kommer aldrig närmare utan tycks komma från alla håll på en och samma gång. Till slut tonar rösten bort och försvinner, och jag vandrar tillbaka. Jag har aldrig hört den igen. tredje inlägget den 28 augusti 2015. Nu är jag tillbaka och den här gången tänkte jag berätta om den enda händelse som någonsin fått mig att verkligen tvivla på om jag vill jobba vidare som skogsvakt. Egentligen gillar jag inte att prata om det men jag ska göra mitt bästa för att minnas detaljerna. Jag minns det som att det utspelar sig i skiftet mellan vår och sommar. Det hade varit ett ganska typiskt larmsamtal. En fyraårig tjej hade gått bort sig från familjens tältplats och varit borta i på två timmar. Hennes föräldrar var naturligtvis ifrån sig och sa allt det där föräldrar brukar. Vårt barn går aldrig iväg ensam. Hon är så duktig och stannar alltid i närheten. Det här är första gången hon försvunnit. Vi försäkrar dem om att vi ska göra vårt bästa för att hitta henne och sprider sedan ut oss i skallgång. Jag gick tillsammans med en god vän och kollega och vi snackade lite medan vi tog oss framåt. Det kanske låter okänsligt- men efter att ha haft mitt jobb tillräckligt länge- blir man lite avtrubbad. Att leta försvunna människor blir vardag- och dessutom är det inte hälsosamt att var orolig hela tiden. Nå, vi letar i säkert två timmar- och har till slut tagit oss rejält mycket längre in i skogen- än vi trodde skulle behövas. När vi kommer ut i en liten dal mellan träden- det händer något som får oss båda att stanna upp samtidigt. Vi fryser till och tittar på varandra och det känns som att vi är i ett flygplan som tryck förändrar. Det slår lock för mina öron och det känns plötsligt som att vi är tio meter längre ner på något sätt. Jag ska just fråga min kollega om han också kände det när vi dränks i det starkaste ljud jag någonsin hört. Det bryter ut abrupt. Som om ett godståg passerar ovanför oss och ljudet tycks komma från överallt på samma gång. Han skriker något till mig men överröstas av det bedövande, vrålande braket. Vi kryper instinktivt ihop och snor runt för att hitta ljudkällan men ser ingenting. Min första tanke är att det är ett jordskred men så högt som det låter skulle det redan ha varit över oss. Ljudet pågår i oändligt långa sekunder och omöjliggör all kommunikation. Trots att vi står direkt bredvid varandra hörs ingenting. Och så, lika hastigt som det kom, försvinner det. Som om någon tryckt på en knapp. Vi står blickstilla i någon sekund och hör hur den normala, lugna mattan av skogsljud återvänder. Han frågar vad fan det var som hände och jag kan inget annat göra än att rycka på axlarna med ringande öron. Jag tar upp min kommunikationsradio och frågar om någon annan uppfattade ljudet men får bara nekande svar trots att vi är så nära kollegorna att vi hör dem prata med varandra en bit bort mellan träden. I brist på alternativ får vi vimmelkantiga gå vidare med letandet. En dryg timme senare kollar vi i radion men ingen har hittat flickan. Helst vill vi inte leta nattetid men eftersom vi än så länge inte ens hittat ett spår av flickan väljer några att fortsätta trots att mörkret börjar falla. Inklusive jag och min kollega. Vi håller oss nära varandra och ropar på henne med jämna mellanrum. Nu är vi inte lika avslappnade längre utan går båda sammanbitet framåt med flickans välmående som enda tanke i huvudet. Om skogen kan vara skrämmande och till synes oändlig på dagtid föreställer dig då hur den ska kännas för en fyraåring på natten. Det är svårt att inte bli orolig, särskilt som vi går bet på att hitta ett enda spår. Vid midnatt beslutar vi oss för att vända om och gå tillbaka till mötesplatsen. Halvvägs dit stannar min kollega och vänder sin ficklampa till höger om oss mot en klunga med döda träd. Jag frågar vad som händer, men han hyrsar och lyssnar intensivt. Jag lyssnar också, och på avstånd hör jag då vad som låter som barngråt. Vi ropar på flickan och väntar på svar- men hör bara den svaga, avlägsna gråten. Raskt sätter vi av i riktning mot där ljudet kommer ifrån- och runda gruppen med döda trän medan vi ropar på henne. Men ju tydligare ljudet blir- Desto mer illa till mods känner jag mig. Jag säger till min kollega att något är fel. Och han berättar att han också känner av det. Vi stannar upp och ropar på flickan igen. Och sen tystnar vi och lyssnar. Och då. På samma gång. Förstår vi båda vad det är. Ljudet av barngråt är lopat. Det är exakt samma gälla snyftningar. Ett ynkligt ylande rop och några hickningar. Gång på gång. På gång Det är exakt samma Vi säger inte ett ord utan vänder om och rusar Det är den enda gången jag förlorat fattningen på det sättet Situationen kändes så otroligt skrämmande Vi ville inte vara kvar där ute en sekund till På mötesplatsen hörde vi oss för om de andra Men ingen annan hade varit med om något konstigt Jag gick runt med en rädsla i maggropen länge efter det och vi hittade aldrig den där flickan. Förresten, ni var intresserade av det där med trapporna va? Som tur var snackade jag med en kollega som haft mer om att göra. Han har jobbat som skogsvakt i sju år och började redan efter gymnasiet. Han fick reda på trapporna på samma sätt som jag. Och hans mentor hade sagt samma sak som min. Håll dig borta, rör inte och så vidare. Det första året på jobbet lydde han råden men sen tog nyfikenheten över. En dag såg han en trappa i skogen och bröt sig ut ur en skallgångslinje för att undersöka den. Det var en och en halv mil från den stig där en tonåring hade försvunnit och hundarna hade fått upp spåren efter henne. Själv hade han släppt efter lite och bedömde att de andra ändå snart skulle hitta henne. Trappan var i prima skick vit och till synes nymålad. Han gick närmare utan att känna något särskilt. Hans förväntan var att något skulle slå till men trots att han ställde sig bara en halv meter framför första trappsteget var allt lugnt. Det enda som slog honom var att trappstegen var så rena, helt fria från blad, smuts eller damm och inga insekter eller spår av djur ens på marken kring trappan. Han böjde sig ner, sträckte fram en hand och rörde vid det första trappsteget, men kände ingenting annat än dess matta under handen. Efter att ha kontrollerat att radion var påslagen tog han ett steg upp och sedan ett till. Långsamt och på helspänn gick han upp för trappan. Efter att ha rört sig som katten kring het gröt runt de där trapporna i ett år trodde han att de var livsfarliga. Skämtsamt sa han till mig att han inte hade blivit förvånad om ett UFO kom och kidnappade honom så fort han rörde vid trappan. Men till slut hade han tagit sig hela vägen upp till det översta trappsteget och ännu hade inte det dugg hänt. Men, och nu såg han allvarlig ut, ju längre han stod där uppe desto mer fick han känslan att han gjorde något som var fel. Som när man är i ett hus eller i ett rum där man inte har något att göra och där man löper risk att bli påkommen, bli häktad eller skjuten när som helst. Han försökte skaka av sig känslan, men den blev starkare och plötsligt insåg han att han inte hörde någonting längre. Ljuden från skogen hade tystnat och han hörde inte ens sin egen andning. Det var som om han hade fått inverterad tinnitus med en tryckande tystnad istället för det ringande ljudet. Han tog sig ner för trappan igen och anslöt sig till skallgången men berättade inte om sin olovliga avstickare. Det konstigaste av allt dock hände den kvällen när han kom tillbaka till basen. Där stod hans mentor och väntade på honom. Han såg förbannad ut, riktigt ursinnig och min kollega frågade vad som stod på. Du gick upp, eller hur? sa mentorn. Det var inte en fråga. Min kollega undrade hur mentorn kunde veta om det och han skakade bara på huvudet. För att vi inte hittade tonåringen. Hundarna förlorade rätt som det var spåret. Hur länge var det där uppe? Min kollega svarade att det inte hade varit längre än en minut och mentorn gav honom en mörk blick. Om du någonsin gör om det där får du sparken. På en gång. Sen vände mentorn om och gick. Efter den dagen hade han aldrig svarat på min kollegas frågor mer. Nå! No. Den här killen har varit med och letat efter en hel del personer som mer eller mindre gått upp i rök. Den sista historien jag har för er för den här gången inträffade relativt nyligen, bara för några månader sedan. De hade varit ute och letat efter pumor eftersom det hade inkommit ett flertal rapporter om sådana på bara några dagar. En av våra arbetsuppgifter är att undersöka de områden där det rapporterats om puma- och identifiera spår efter dem Så vi kan stänga av området Och avråda vandrare från att röra sig där Han hade gått runt för sig själv I en särskilt tätbevuxen del Av skogen och letat När han hörde en puma Skrika på avstånd Som ni kanske vet Låter en pumas skrik Som en vansinnig människa Eller som när någon mördas Det är lite olustigt Men man vänjer sig min kollega hörde av sig till basen via kommunikationsradion och berättade att han hade hört pumor och att han skulle se om han kunde utröna mer exakt var deras revir låg. Han rörde sig av och an i skogen och hörde då och då pumans skrik och kunde till slut triangulera fram ungefär var han trodde den befann sig. Just när han skulle ta sig tillbaka till basen kom ett nytt skrik men den här gången bara några meter ifrån honom. Han blir naturligtvis livrädd och börjar jogga iväg genom skogen för det sista han vill är att bli i hjälbiten. Väl tillbaka på vandringsspåret hör han skriket igen och inser att det följt efter honom. Han höjer tempot och börjar springa och efter en kvart eller så tystnar vrålen. Han vänder sig om för att se om Puman försvunnit och ser då en bit bort på stigen en mansfigur i mörkret. Han står på stigens krön där den svänger av och min kollega ropar irriterat att skogen är stängd för natten. Mansfiguren står orörlig. Min kollega börjar gå fram mot mannen och är till slut bara tio meter ifrån honom. Då tar figuren plötsligt ett, vad min kollega kallar, omöjligt långt kliv mot honom och ger ifrån sig precis ett sånt vrål som min kollega hört förut. Min kollega vänder på en femöring och lägger benen på ryggen utan att se sig om. När han närmar sig basen har vrålen tystnat och försvunnit in i skogen. Han sa aldrig något om mansfiguren till någon utan rapporterade bara att det funnits pumor där och att vandringsleden skulle behöva stängas tills vidare. Fjärde inlägget, den första september 2015. Det här handlar om kd KD är en gammal räv som har jobbat som skogsvakt i över 15 år. Hon är specialiserad på räddningsinsatser i höga bergsområden och är generellt ansedd som en av de allra bästa. Dessutom är hon entusiastisk historieberättare. Och eftersom vi jobbade en del ute på fältet har jag flera gånger fått möjligheten att ställa upp som hennes publik. Hon berättade om en gång då hon var på ett träningsuppdrag som ung och råkade gå vilse och förlora resten av gruppen. De hade varit ute för att lära sig grunderna i höghöjdsorientering på en noggrant kartlagd del av bergen när hon blev tvungen att kissa. Hon gick en 50 meter åt sidan under en lunchpaus och gjorde vad hon skulle. Så här berättade hon, ordagrant, om vad som hände sen. När jag har pissat klart går jag tillbaka mot gruppen men efter bara några meter inser jag att jag inte vet var jag befinner mig. Alltså inte som när man förstår att man gått åt fel håll och bara vänder om utan jag menar att jag inte hade den blekaste jävla aning om vad jag var. Om du hade frågat mig tror jag inte ens att jag hade kunnat svara på vilken landsände bergen låg i. Det kändes som om jag hade fått någon sorts minnesförlust. Jag stannar upp en stund och försöker komma ihåg vad jag är och vad jag ska men ju längre jag står där desto mer förvirrad blir jag så istället börjar jag gå. Om jag minns rätt valde jag bara en slumpmässig riktning och började vandra. Medan jag vandrar känns det mer och mer oklart alltihop tills jag inte ens vet vad jag hade på berget att göra till att börja med. Jag pulsar genom snön och börjar höra en röst. Den är liksom inuti mitt huvud men låter som det skulle kunna låta om en groda talade. Djup, lågmäld och raspig. Och rösten säger gång på gång att det är okej. Okay. Det är okej, okay. det är ingen fara. Du behöver bara hitta något att äta. Hitta något att äta så kommer allt bli bra. Bara gå vidare och hitta något att äta. Ät. Ät. Jag börjar snurra på huvudet och leta efter någonting. Vad som helst och stoppa i mig. Och en hunger växer i mig som är värre än något jag känt i hela mitt liv. Det var bottenlöst och jag hade nog ätit vad som helst. Jag hade ingen aning om tiden, tänkte inte ens på den, så jag visste inte hur länge jag har gått när jag hör en röst. Jag går mot den och ser en bit bort, en av de andra skogsvakterna, och han ser helt blek ut. Han kommer springande mot mig och frågar om jag mår bra och vad jag gör där ute. Det skrämmande är att medan han kommer springande inser jag att min höger hand rör sig mot jaktkniven som hänger i mitt bälte. Jag tänker inte aktivt på det, inte medvetet utan i hjärnan rör sig bara tanken på mat och att äta. Om jag inte äter kommer jag aldrig må bra igen. Den andra skogvakten ser mig sträcka mig efter min kniv och han tar ett par steg bakåt och ropar att han inte ska skada mig och att jag ska lugna mig. Och det är typ som att det får mig att vakna. Plötsligt vet jag var jag är och vad min uppgift var och varför jag var där uppe. Jag springer fram till honom och frågar var 17 hon tog vägen och han är halvt förtvivlad. Vart vi tog vägen? Var har du varit? Du har varit borta i två dygn, säger han. Jag bara stirrar. Senare visar det sig att jag hade vandrat över två bergstoppar och att jag, när han hittade mig, befann mig på andra sidan berget. Hade jag gått vidare hade jag vandrat rakt in i en hundratals mil tjock skog och de hade aldrig hittat mig. Den andra skogvakten förstår inte hur jag kan ha överlevt och jag har själv ingen aning om vad jag ska säga. I mitt huvud har det hela bara tagit några timmar. Nåja, jag tar mig till en mötesplats och lastas in i en helikopter och blir flugen till ett sjukhus. Deras bästa gissning var att jag fick någon sorts stroke eller något och försattes i halv medvetslöshet. Men sanningen är att ingen vet. Sen dess är jag aldrig ut ensam mer. Folk gnäller på mig för att jag tvingar dem att följa med när jag går avsides. Men jag säger att det är bättre att höra mig kissa än att förlora mig i ödemarken i två dagar. Femte inlägget den 10 september 2015. Det visar sig att en av mina kollegor också hänger på det här forumet. Vi är rätt nära varandra och har suttit och berättat om våra upplevelser förut. Han kände igen berättelserna i mina tidigare poster och bad mig dela några av hans berättelser också. Bland annat om den här mannen utan ansikte. Han trodde att han hade sett något liknande en gång. Så här berättar han. Jag var ute på en övning för några år sedan- jag låg i mitt tält när jag hörde någon gång kring i skogen en bit bortom vårt campingområde och blev orolig för att en av nybörjarna kanske hade gått bort sig. Kommer du ihåg den där killen som nästan trillade ner för berget för några år sedan? Jag är typ rädd att det ska hända igen så jag satte på mig byxorna och gick ut ur tältet för att kolla vad som pågick. Jag gick ut i utkanten av vårt tältområde och ropade ut att tälten var här borta. Men det lät som att personen i skogen försvann längre bort, så jag gick efter. Jag vet att det var dumt, men jag halvsåg fortfarande och ville bara inte att någon dum ung skulle göra sig illa. Jag följde efter ljudet av fotsteg i skogen i kanske en och en halv kilometer, rakt fram, och han till slut ikappte vid ett litet vattendrag. Jag såg personen tydligt eftersom hans skepnad var mörk mot det månljusa vattnet, och han stod en bit bort- till synes med ryggsäcken på vände mot mig det såg ut som en helt vanlig kille jag frågade om allt var bra om han behövde hjälp och han la sitt huvud på sned som om han inte förstod vad jag sa i botten av skaftet till min fickkniv har jag en liten ficklampa som jag tog fram och lyste med på killens bröstkorg så att han inte skulle bländas han drog djupa jämna andetag och jag började tro att han kanske gick i sömnen jag tog ett par steg närmare och upprepade min fråga och i ljuset av min ficklampa skymtade hans ansikte till. Något var fel. Hans andetag var fortfarande djupa och jämna och mycket långsamma och jag förstod att det var något konstigt med dem. Att det var som om han låtsades andas. De var för regelbundna och alla rörelser som hade med dem, typ... Axlarna och bröstkorgens upp- och nedgång var liksom för överdrivna. Jag frågade med lite skarpare röst vem han var och han gjorde ett kvävt ljud. Jag struntade i om han bländade så sken med ficklampan rätt i ansiktet på honom och insåg att det inte fanns något ansikte. Bara hud utan former. Jag satte någonting i halsen och tappade nästan kniven med ficklampan av chock. Så ljuskägglan for iväg från honom men jag såg hur han från en sekund till en annan rörde sig mot mig fast han rörde sig inte. Jag vet inte hur man ska förklara men det var som att i ena stunden stod han vid flodbädden och i andra stod han en meter ifrån mig. Jag hade inte blinkat eller tittat bort men hans rörelse hade varit så snabb att min hjärna inte registrerade den. Jag ryggade instinktivt tillbaka och föll över en gren baklänges och landade på rumpan med blicken fortfarande fäst vid hans huvud. Då kunde jag se hur en mörk rand öppnades upp under hans haka över halsen på honom. Den sträckte sig från öra till öra. Hans huvud lutades bakåt och det var som att han låg mot mig med en öppning i halsen. Inget blod, bara en öppning och den såg exakt ut som ett sjukt leende. Jag kom upp på fötter och vände mig om och rusade. Och trots att jag inte hörde någon bakom mig hade jag känslan av att vara förföljd. Ända tills jag kom fram till tältplatsen där en brasa brann. Och jag lugnades av känslan att inte vara ensam. Jag satt vid elden och väntade på att den skulle dyka upp. Men i några timmar var allt lugnt. Och till slut gick jag och la mig igen. Sjätte inlägget, 22 oktober 2015. När jag började jobba med det här berättade ingen om de märkliga upplevelser som blir rutin i den djupa, mörka skogen. Jag antar att det är för att man inte ska bli livrädd första dagen och bara fly. Första gången jag fick en försmak av vad som väntade var efter ett par månader på en fest. Jag var där med en kollega... Vi var lite packade och han berättade lite mer än han kanske skulle. Jag skriver ner i minnet vad han berättade. Det kan ju hända sjuka grejer där ute, så är det ju. Jag tror det värsta är när folk dör trots att de verkligen inte borde ha gjort det. Om du fattar vad jag menar. När man hittar dem döda bara tio minuter efter att de senast sätts i livet. Folk blir så förtvivlade. Allt var ju bra när jag gick förbi dem på vandringsspåret. Och sånt där. Ta till exempel gubben jag hittade på en av de mest trafikerade stigarna. Det var en dag när någon kom in på ledningscentralen helt panikslagen- och pratade om en man som låg i en blodpöl mitt på stigen. Vi sticker dit och hittar honom, död som en sill. Det är i sig inte konstigt. Hans bakhuvud är helt krossat. Han har i princip bara halva skallen kvar- och allt möjligt från inuti huvudet är utspritt i pölen runt om honom. Han är gammal och vi tänker först att han har ramlat och slagit sig. Och det händer ju inte sällan. Men det funkar inte för det finns inga som helst stenar i området. Inte ens några stubbar eller tjockare träbitar. Dessutom finns inga blodspår någonstans så han måste ha dött där han föll. Vi börjar fundera över om han mördats. Men som sagt var stigen full av folk och åtminstone ett par tre personer var inom hörhåll från mannen. Om nu någon slagit igenom någon bakifrån borde andra människor ha hört något men det är ingen som har gjort. Och så borde det också funnits blodspår så trasigt som gubbens huvud var. Den enda möjliga förklaringen var att han fallit baklänges och slagit i huvudet. Men vad fan slog han huvudet i? En annan gång fann jag en kvinna mitt i en mindre nationalpark. Det var kanske fem år sedan, när jag bodde en bit upp i norr. Vi hittade henne mitt bland ett gäng gamla enar, stående med armarna runt ett av träden som om hon kramade det. Vi går fram för att bära i vägen, men när vi tar tag i henne och hennes överkropp lutas framåt, öppnas hennes mun och ett jävla vattenfall kommer ut. Hennes kläder och hår är snustorra, men i lungorna och magen visade hon sig vara full som en vattenflaska. Helt overkligt. Obducenten kom fram till att hon drunknat, mitt i en skog på tundran. Det finns inte ens en vattenpöl på kilometers avstånd, och inte heller några tecken på någon annan människa. Visst, hon kan ha blivit mördad, men hur? Och varför där ute. Varför inte bara hugga ner dem med en kniv och ha det överstökat? Det känns bara jävligt konstigt. Det sista inlägget 27 december 2015. Saker och ting har förändrats på jobbet på ett sätt jag inte kunnat förutse. Jag fattade nog inte hur mycket det skulle betyda att jag skrev ner dessa mina upplevelser. Det var kanske dumt av mig. Jag trodde aldrig det här skulle få så stor uppmärksamhet och spridning. Folk som kommer hit i skogen har börjat fråga om trapporna. Inte varje dag, men tillräckligt ofta för att ge mig huvudbry. Jag vet inte vad jag ska svara. Mina chefer har förstått att någon har pratat om dem. Och om de vet så vet såklart de ännu högre upp i hierarkin. Och de är inte glada. Vi har fått en ny formell tillsägelse att inte prata om trapporna och delvis därför måste det här bli mitt sista inlägg här. Jag kan inte riskera jobbet för att fortsätta berätta. Det har varit roligt och till viss del en lättnad att få prata av mig om de här sakerna men jag älskar mitt jobb och vill vara kvar. Om inte annat så för att jag vet mer om vad trapporna är och kan avråda människor att gå fram till dem. Jag har fått höra så mycket mer historier på sistone. De flesta har jag glömt. De jag kommer ihåg önskar jag att jag kunde glömma. Så många historier om barn. Så många historier om hur de försvinner och hittas i olika grottor inklämda i trånga skrevor. Så många hittade på bergstoppar eller i botten av trånga raviner utan skor eller strumpor. Eller hittade utan en smutsfläck trots att de återfunnits flera mil bort från där de försvunnit. Så många historier om människor med svarta ögon som vandrar runt i skogen och ropar i natten härmar ljudet av vattendrag eller av lokatter. Det finns en snubbe som än idag åker runt till varenda lokalradiostation han kan hitta för att berätta om sin upplevelse oavsett om de vill lyssna på honom eller ej. Han hade varit ute och jagat och satt upp sitt tält i en skogsdunge någonstans långt bort från närmsta civilisation. På natten vaknade han av att någon strök sig mot hans tält. Han trodde att det var en grävling eller en räv tills varelsen pressade sitt ansikte mot tältduken och han klart och tydligt såg formen av en näsa och en mun avteckna sig. Han sparkade till mot ansiktet, men Varelsen hoppade tillbaka och var borta när han kom ut ur tältet med geväret i högsta hugg. Han sköt två varningsskott mitt ut i ingenting och när ljudet av skotten ekat ut hörde han en gren brytas bakom ryggen. I utkanten av skogsdungen stod en människa. Han hade inga kläder på sig men hade inte heller mänskliga former. Jägaren beskriver hur han verkade uppbyggd av rått kött och hår Som om någon gått till slaktaren och byggt en figur av köttbitar och skinn. Ansiktet var en klumpig oval, någorlunda lik en människas ansikte. Varelsen öppnade sin skeva mun och ur den kom ljudet av bössan som jägaren avfyrat. Den härmade ljudet två gånger till, härmade sedan ljudet av tältets dragkedja och flydde därefter ut i nattmörkret så mycket märkliga rapporter man måste ta hänsyn till ett ungt par ringde in igår och berättade om något de sett på en bergstopp vi är väl bekanta med de hade turat som att titta i sin kikare när mannen sett en figur klättra upp för den brantaste delen av klipporna han betraktade mannen under klättringen och insåg inte för en efteråt att han inte haft någon klättringsutrustning när mannen nått bergstoppen, kanske en halv mil bort från där paret stod, vände han sig om mot dem. Enligt paret ska mannen ha tittat direkt på dem, vinkat med stora, överdrivna rörelser och sedan fällt ner sig på mitten som en fällkniv och hoppat av berget. Paret såg inte var man hade landat, men jag tackade för deras rapport och motade vänligt men bestämt bort dem. Jag lovade att undersöka deras rapport. Men jag ljög. Det finns tio till av den sortens rapporter. Klättraren är välkänd i området. Jag ifrågasätter inte ens längre. Det finns så mycket jag aldrig kommer att förstå. Och det skulle ta mig åratal att berätta alla historier jag hört. När jag känner att min anställning inte längre är i fara kanske jag återvänder. Tack för att ni har lyssnat så här långt. Om ni någonsin går in i skogen... Se till att ni är trygga och säkra. Ha mer sällskap, vatten, mat och överlevnadsutrustning. Se till att folk vet vart ni tar vägen och när ni återvänder. Följ inte okända stigar om ni inte vet exakt vad ni håller på med. Och mer än något annat. Rör dem inte. Titta inte på dem. Gå inte upp för dem. Det var en Skogvakts berättelser skrivna av Reddit-användaren Search and Rescue Woods och upplästa av Ludvig Josefsson. I det här avsnittet har jag bara gjort ett urval av de många historier som Skogvakten hade att berätta. På Reddit finns det många, många fler att läsa. Gå in på vår hemsida på Sverigesradio.se för att hitta länkar och fortsätt att höra av er med berättelser till mejladressen creepypodden Sverigesradio.se Det är ni som hör av er som gör Creepypodden till vad den är. Och då har jag bara till uppgift att säga tack för att ni har lyssnat på Creepypodden med mig Jack Werner. Producent var Ludvig Josefsson som också gjorde musiken i veckans avsnitt. Länkar till de historier vi läser upp finns som alltid på vår hemsida på Sverigesradio.se om du vill höra någon av berättelserna igen eller ett tidigare avsnitt så gå in på vår hemsida på Sverigesradio.se. Vi finns på Facebook och på Instagram och på båda platserna heter vi Creepypodden. Tack för att du har lyssnat!